מזמור מ"ד למנצח לבני קורח משכיל אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פה פעל פעלת מהם בימי קדם. אתה ידך גויים הורשת, ותטעם, תרע לאומים, ותשלחם, כי לא וחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו. כי ימינך וזרועך, ואור פניך, כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים, צווי ישועות יעקב. בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. כי לא וקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרנו, ומסנאנו הבישותה. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה. סלע. אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבאותינו. תשיבנו אחור מניצר, ומשנאינו שסו למו. תתננו כצאן <קצון> מאכל, <מעחל>, ובגויים זריתנו. תמכור עמך ולא הון, ולא ריבית במחיריהם. תסימנו חרפה לשכנינו, לעג <חב> וקלס לסביבותינו. <תקבים>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 למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצנו? כי שחל לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו, ופדנו, למען חסדך.